Pa që amë shira dhe begatit Allah të qofshin me ju kuda që jene. Në njëziratët e më pashme kemi fodur për do me thënjën e thirjes në islam. Kemi shpjeguar se një prej definicioneve që jam bërë thirjes islame është edhe definicioni i fejs. Ma dje kemi cituar Shekhu Lissam ibnitejmijen i cili tirën islami e definon si fen përgjithësi. Tirë Islame në nënkupton thrasësh në fen Allahut Xhelle Wala, në besimin e Allahut, në faljen e namazit, në zakatin, në dhënien e zakatit, në xhjerimin dhe në kryerjen e haxhit. Ajo që është e rëndësishme këtu, është se Islami ka dy shtrërirje. Ka një shtrërirje horizontale në të cilën përfshin vetëm këtë fe me të cilën ka ardhur Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe ka një shtrirje tjetër vertikale me të cilën përfshijnë të gjithë profetët alayhi salam duke filluar nga Ademi babai i njerëzimit e deri tek Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe ajo që është e rëndësishme këtu të përmendem ka të bëjë me atë se ne kur kemi folur për burimet e thirës islame, ndër tjera kemi përmendur edhe jetë përshkrimin e pejamberit Alehi Sarratu o Sarram, nërsa sot se si legjerat në vete, përveç jetës e Muhammedit Alehi Sarratu o Sarram, do të mundohemi të trajtojmë edhe thirjen në përko, respektivesht të flasim për historinë e thirjes islame, duke filluar nga Ademi Aleyhis Seram. Do të mundohemi që për disa javë më radhë të flasim për thyrjen e profetve, historikun e thyrjes në përko. Të flasim për thyrjen e profetve në përgjithsi, e pasaj të flasim për thyrjen e atyre të sërët kanë qenë të daluar ulul azmit e që janë Nuh, Ibrahim, Musa dhe Isa dhe Muhamedi alayhi sallam, e pasajt ndalemi me theks të veçantë tek Muhamedi alayhi salatu wasallam për të përfunduar me një krahasim e, për këtazi me pikat e përbashkëta dhe, dhe, dhe të veçanta të thirrjeve të të gjithë pejgamberve alayhi sallam. Që sa i sodmelen Allahu xhelleu ala të nderuar lëzër dëmotram, do të flasim për historinë e thirjes islame. Do të filojmë me Ademin Aleyhis Sëram dhe me disa të dërguar tjerë, për të vazhduar me lejnë Allahut Gjellewala në ligeratat në vijim, me të dërguar i tjerë të Allahut Gjellewala. Ademi Aleyhis Sëram është njeri ju i partë të sirën Allahut Gjellewala e krijojë mbi fashën e dhejot. është njeri ju të sirën Allahut Gjellewala e nderoj, e veqoj, e daloj prej të tjerëve. është një riu, cina Allahu Gjellewalem e të cektoj më këmbës në tokë. Allahu, duke na folur në Kur'anin famlartë për historikën e ti, ka thënë, inni gja ilun fil ardi khalife. Ju drejtojt me lajke dhe, enjëve, duke ju thënë, unë vërtet dhe të cektoj në tokë një më këmbës, një sënduas, një odhëheqës. Emelajke duke qenë se më parë nga përvoja me gjinët, nga përvoja me atatë cilët këshin shkaktuar të razira, këshin shkaktuar rëmuj, këshin shkaktuar përqarje në tokë, nga kjo përvojë, si kur dyshuan se kjo kërjes që Allahu Gjelle Walea po e kërjen, si kur dyshuan se mund të siguraj stabilitet dhe pace në tokë. Andaj i thanë Allah edhe al gjellë u alam, jo për ta kundështuar, po nga droja dhe frika, e te gjalu fiha, me juf si do fiha, wa jes fiku fiha dhima, wa nahnu nusabihu bihamdik, wa nukaddi surak, o zote unë, a do të caktosh një më këmbës, që mund të shkaktohi rëmuja dhe të dherë të gjaqe, nërsa ne ty të falenderojmë dhe të madhërojmë, Allahu Gjellewala ju tha, inni a'lemu malat a'lemun, unë di atë që ju nuk dinim. Allahu Gjellewala ademin aleyhi s-seram, edhe alloj për faktin se imësaj gjdëgjë që duhej të dente, në fakt jamësaj gjdëgjë që mund të dihet deri në ditën e kja metet. Allahu Gjellewala ka thënë, Uallama Adama al-asmaa kullaha. Allahu Jellalu Ala, ia msa ya Adame alayhi salam te gjithë emrat, emërtimin e çdo gjëje. Kan thënë dietarët në kuptim të këtij ajeti se Allahu Jellalu Ala i ka mësuar atij emrat e çdo gjëje që do të ndodhë, që do të ekzistojë deri në ditën e Kiametit. Dhe ajo që është e rëndësishme këtu të përmendet është se mësimi i këtyre emrave nën kupton pajisin e Ademit alayhis salam me dije. Për arsyesë se pika e parë e njohjes së xherave është njohja ose të njohurit me, me emërtimet e tyre. Allahu xhellahu ala Ademin alayhis salam e pajis me këtë dije që nën kupton se e veçoj e, e, e dalloi i dha i dha nditurinë. Ademi alayhis salam është krija e parë që është këjuar nga dhevën. Dukë e në fodër Kur në Kur'an në famlartë për këtë gjë, Allahu Gjellewala thotë, inë mëthële Aisa indë Allahi ke mëthëli Adem, khalekahu min të rabë. Vërtet, shambullë i sajtë a.s. për cilin për polemizoni, për kriimin, për, për gjenezën, zanafillën e cilin për polemizoni, tëkë Allahu është sikur se shambullë i Ademit, khalekahu min të rabë. Cilin Allahu G e ka krijuar prej dheu. Sademi Sa alayhis salam është krijuar prej dheu, dëshmojnë edhe argumente tjera. Dëshmon edhe suneti pejgamberit alayhis salatu was salam. Në një hadith Muhamedi alayhis salatu was salam ka thënë inna llaha khalaqa adama min qabdatin qabdaha min jamiil al-ard. Vërtet Allahu xhellahu ala e ka krijuar Ademin alayhis salam nga një copë dhëu e mbledhur nga gjitha pjesët e tokës. Dhe si pasojë kësaj edhe bëjte Ademit alayhis salam. Edhe njerëzit kanë ardhur jo vetëm me ngjyra, jo vetëm me pamje të ndryshme, por se thot Muhamedi alayhi salatu selam kanë ardhur edhe me karaktere të ndryshme, prej tyre ka që janë të butë, ka edhe që janë që janë të të uh, vrazh Ademi Alehi S.A. më do nëse ishte njeri ju i parë, ishte i përzhedhur i Zotit, ishte njeri ju të sinë Allah dhe gjellë levala e pa i se furnizojnë me diturin, me gjithë këtë nuk shpëtoj nga ajo që në fakt do të ishte si ligjë hynorë deri në përfundim të kësaj bote. Ademi Alehi S.A. pati meqë për pati edhe armeqë, që ishte në fillim pra endë, kër është njeri ju i parë dhe nuk është njerës tjerë për rëthi, Ademi A.S. pati armesh, pati armik djallin e malkuar. Allahu në Kur'an në famlartë në të regon, wa idhkale robbuke lëmelaiketi inni ja ilum fil ardi khalife. Kër zoti ytë ju tha melaikeve, sën du të cektoj një më këms në tokë. Ze informoi se Allahu do ta krijojë tekrijen Sademen alayhi salam. Melajket shprehin dyshimin e tyre se mos vallë kjo krijes do të jetë sikurse sikurse e xhenet, të cilët ishin më parë dhe shkaktuam rrëmujë në tokë, por nuk e kundërshtuan Allahun xhellahu ala. Madje edhe atë kur Allahu xhellahu alam do t'i urdhëron melajket që të bëjnë sejzë dhe kjo është dëshmija më mirë e komentimit të këti ajete, se kërë Allahë të gjëllë vëla urdhërëj me laikët që në shenë derimit të bëjnë sejzë dhe nuk refuzuam. Wa idhëkullna li l-melaikët isë gjudu li Adem, fa se gjedu illa iblis. Dhe kërë ne urdhëruam ju thamë me laikeve që në shenë derimit të bëjnë sejzë dhe të për uleni Ademit aleyhisselam, me laikët e bëjnë me përjeshtim të djallët të iblisit, e bëa o stekëbër o kenëm nërë kafirin. Djallë i malkuar refuzoi, madje shfaqe dhe mëndimalsi, shfaqe dhe mëndimalsi, e bëa o stekëbër o kenëm nërë kafirin. Ai refuzoi shfaqe mëndimalsin dhe ishte prej, prej mëhuazve. Ajo që ne në kuadër të thirjes islame përfitojm nga historia e Ademit alayhis salam nga thirrja e tij në radhë të parë ka të bëjë me e, një element me të cilin shkuat Islami është ky elementi i ndërimit të njeriu thirrja islame është një thirrje e cila në fokus ka njeriu nga çdo aspekt është thirrje e cila e, synon që me tema të cilat i shtjellon ta fisni këngërin. Pra e thret njeriu në besimin Allahun xhellahu ala. Mjetet që ti përdor janë mjete me të cilat sinon arritjen deri tek udhëzimi i njeriu. Thjesht njeriu është epicentër e thirrjes islamë. Ësht pika kyçe në cilën drejtohet thirrja islame. Në cilën drejtohen thirrjet, në cilën drejtohen synimet dhe objektivat e saj. Pra njeriu në sam ose njeriu në thirrjen e saj është një uh, kriesit cila është ndëruar. Islam i ka një qasë pozitivën dhe njeriut, ne i kemi përmendur edhe më parë, se Allahë të gjellë u alam ka thëmë, o le kad kërremna bëni Adem, dhe ne i kemi, i kemi ndëruar njerëzit, uh, i kemi ngritur, ju kemi dhëmë pozita në bitë tjeret. Allahë të gjellë u, -u ala e ka ndëruar Ademin Aleyhi Siram, për arsui se uh, e ka zedhur që tjetë më këmë bës në tokë, e më pas pas ti edhe pasardhësit e tij që të garantojnë siguri dhe stabilitet në tokë. Pastaj ajo që ne përfitojmë në kuadrin e fushë në në në kuadrin e thirrjes islame, nga jeta dhe dhe historia e ademit alayhis salam është një mësim, një parim, një kriter, i cili thersit kanë nevojë të aplikojnë shumë në në në misionin e tyre kjo ka të bëjë me e, të njohurit me natyrën e thirrurve. Pra një thirrës i cili dëshiron të thirrë në rrugën e Zotit, doë mos se duhet njohet, e, të njohët të njehet përsa më edhe me e, me gjendjen qoftë shpirtërore, qoftë me, me me gjendjen intelektuale, e, me aftësitë e atij të cilen e therrët. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar të dhe i dërguarit i tij Muhammed aleyhis salatu vesselam na treguan se njeriu është i krijuar Ademi aleyhis salam është i krijuar nga dheu dhe se në në qenien e tij elemente përbërëse janë përveç tierash edhe epsi dhe dhe, dhe knetsia, dëshirat andaj një njerëj një therës i cila ka parasysh këtë natyrë të njerëzit gjithsesi se, se, se do të bëj veprime të të mendhura veprime të matura pasi që nuk ka njëri e, ideal Ademi alayhi salam nuk është melek njerëzit pasti pasardhësit e, e tij nuk janë melek ata janë njerëz se mund t'ia ja qellojën por do mund gabojnë nga këto Islami thirej samem kanë një tjetër parim se si duhet ta trajtojmë këtë gjendje thot pejgamberi alayhi salatu wasalam kullu ibnu adem khata'un wa khayru al-khata'ina at-tawwabun Gjdo njeri që Allah e Gjellewala ka falë, gjdo kërjesë, gabon. Të gjithë njerëzit gabon. Pra, thyrëse nuk guzën asese që të mëtoj, që të ketë përsinim me thyrin e ti, që të kryoj një shëqri ideale. Një shëqri në të cërë nuk do të ketë njerëzit sërët gabon. Pra arsy se kjo është e pamundur. Kjo është ideal që më shumë ka të bëj me një e, imaginat, fantazm, sa që ka të bëjmë me, me, me, me ndo një dëvërtet që mund të arrijet, është e pa mundë një gjithë tjilë. Andaj, pejambel Arisa të sarë më të regonë se qëfarë duhet të bëjmë, vë kajru le këtajine, e të wabun, por për i këtyre gabimtarve, më të mirë, jenë atët cilët pëndohen. Pra, ajo që duhet ne të synojmë, mështë që njërzëve të kjo gjejmë zidhje për të gëzoti tyre. Ata dojë mos se do të gabojn ata jes sesisë duhet gabojnë madje do të gabojnë për ta dëshmuar njerëzin e tyre pejgamberi alaihi salatu selam ka thënë sikur jot mos gabonit zoti do t'ju shkatronte dhe në vend tuaj do të sillte njerëz selet gabojnë më pasaj do të kërkojnë falje dhe Allahu do t'i fal pra e rëndësishme ajo që ne kuptojm nga historia e Ademit alayhi salam është që ne marrim përveç asaj që përmendëm se thirrja e Islamit ndron njeriu Marrim edhe këtë mësim pra mësimin e të njohurit me gjendjen e atyre të cilët i thrasim. Premimeve të cilat uh, i marrim nga historia e ademit alayhis salam në fushën e thirrjes islame është edhe mësimi uh, për kitazim çasë në islamet ka shin njeriu. Islami e ndëron njerin, Islami e fisnikron njerin islami ka një qasje pozitive e, ka shi njëriot. Por, kjo e, duhet kuptohet në kuptimin e, eduhor. Ne tha më parë se thyrë si dojë mos, duhet që njëhet me gjendjen e thyrërve. Andaj duhet ta ketë parasyrë se njëriot edhe nëse mund në gaboj, edhe në fakt në gabon njëriot, kjo prapë nuk pengon që kjo njëri të jetë më këmbës tjet o dheçës të jetë së nduas në në tokë. Pra thjesht gabimet, mëkatet, gjynohat janë natyrën njeriu që ne nuk do duaj domos ta lidhim ose ta kujzonim një personalitet që mund të jesh sesa vetëm se nuk gabon. Për arsye se kjo është pjesë e natyrës së njeriu. Njeriu sipas së shahmet është i ndëruar ë isame ka çase pozitive kashiti, pra e ndëron e ngrit, por na sjell disa më këto detaj që është shumë rëndësi, se, e rëndësishëm se ë njeriu edhe nëse gabon, ë nuk është që pa shkak të një gabimi duhet të të përjashtohet, pra integrimi i njeriu pavarësisht se çfarë ka bën nëse pendohet, nëse kthehet rrugës Allahu xhellahu ala, duhet të bëhet madje kënyri ë nëse është shkëputër nga kaluar e ti, kë njeri ka vlera dhe ka rëndësi të, të veçanë. Do të kalojmë tek një i dërguar tjetër i Allahët Gjellë Vala. Do të flasim për Idrisin Alehi Seram. Një i dërguar i tësiri ka qenë në dërmet Ademit Alehi Seram dhe Nuhot. Ka qenë një i dërguar ishquar për vlera, Idrisu alayhis salam ka qenë dërguar i Zotit, i cili është dalluar, është i pari që ka përdorur lapsin. E pa po kështu është edhe rroba çepës. Pra, ka qenë dërguar i Zotit, ka përdorur lapsin dhe ka filluar për herë të parë të përdor për veshje rrobat e çepora. Madje i ka bërë si Transmetohet në hadithët për e amirë të Alisat Hussam dhe si shka komentuar Ibni Abbasin i ka bërë robat vetë pra ka qenë uh, roba qeps khajat në gjo në arabe Allahu Gjellewala në të regon në Kur'an në famlart se Idrisë vërtejt ka qenë ishquar ka qenë idaluar idris, o dhëkur fil kitab i Idris innehu kena sëddiqa në bia o Muhammed përkujton në këtë Kur'anë rëfimin që të është thëmë për Idrisë në Alehi Sëram. Innehu kane siddiqa në nebia. A i ka qenë vërtet një profet i sinqert, një profet i daluar për besnikri, për sinqeritet, për dëlirësi. Pra, Idrisë e Alehi Sëram nga vetë Allahu Gjellewalam, po përshkryat me këto të i pare të bukuram topa po shkruhet me këto virtyte të mira, të cilat i ka lakmi çdo kush. Dhe ato e, janë shumë shumë të rëndësishme. ë Kaqen se si thot Allahu xhalle wala parvec këtyre, kaqen edhe durimtar. Allahu përmend e, një grup profetësh, të cilët do të mos se kanë qenë dalluar për cilësi dhe tipare të mira. Por ë në kuadër të këtyre tipareve kanë patur dishme të cilën janë vequar në ndoshta më shumë se samet i parët tjera. Tëtë Allahu Gjellewala o Ismaili, o Idrisi, o dhe Lkif, kullum minasabirin. Ismaili, Idrisi dhe Lkifli, që gjithë këta kanë qenë durimtare. Kanë qenë të shquar në misionet e tyre, kanë qenë të shquar dhe daluar njëtet e tyre për durimin. Pra, kanë bërë durimt, Dhe kjo është një silici që seç si do ta vrem, do ta mësojm, është te e rëndësishme në fushën e thirrjes së Isame. Ajë që ne përfitojm në në në thirrën e Isame, në fushën e thirrjes së Isame, nga jeta dhe biografia e Idrisit alayhi salam, në radhë park, ka të parë koadbëjmë me vet thirrësit. Thirrësit nga jeta e këtij dërguari, nga jeta e këtij lajmtarit të Allahut xhellahu aleh në radhët të parë përfitojnë e, një mësim se sinceritetit duhet të jetë një element, një të sinësi, një të parë me të serinë ata duhet të dëloën. Pra, një thërës për të patër sukses në misionin e ti, një thërës për të qenë sukses në misionin e ti, do e mos, do e mos duhet të jetë e sinësherë. Kështu kanë qenë gjithë dërguar të Allahu të zhër le Valen, dhe gjithë thirrse të tjera të cilët kanë korrë suksese, kanë qenë kanë qenë të tillë. Pastaj krahas kësaj të cilse ajo që i novitet një thirrse e cënëmson nga jeta e Idrisit alaihissalam është edhe durimi. Gjat misionit, ë gjatë ë kumtimit, gjat ballafaçimit me njerëz, gjat mësimit të tyre, thirrse do të has në stresë të ndryshme të njerëzve. Do ket të ketë të bëjë do të këtë të vrasht, do të këtë mirësjelëshëm, do të këtë njërë cërët nëndoshta do të uh, ofendojnë, andaj duhet të kuptonë që për të pasuar dërguarit e zotit atër aje duhet që të edukot me dukatin e tyre e edukat e dërguarve të zotit, është edhe durimi në gjithësësi, me lena laha u gjellë u alam do të trajtojmë edhe aspekte nga dërguar tjer, por para se të bëjmë një pauzë të shkurtër, do të doja që të përmend se nga biografia e këtij dërguari të Allahut xhela wala, thirse si të marrë dy mësime që janë tete rëndësishme. E para ka të bëjë me në fakt që dy mësimet kanë të bëjnë me veprimtarinë e Idrisit alayhis salam. Ne them se Idris alayhis salam ka qenë i pari që ka përdorur lapsin. Anda lapsë në kuptimin e shkrimit, në kuptimin e, e, e letrave që ju dërgojnë njerëzve, në kuptimin e librave që që shpërndahen për të njoftuar me feni sa më është shumë i rëndësishëm. Duhet ta kenë parasysh thirrset se thirrja nëpërmjet këtyre gjërave, pra shkrimi, përhapi i librit, botimi i librave, shpërndarja e tyre falas janë gjëra shumë të rëndësishme. Dhe tjera që ka të bëjë me, me ta drejt për drejt është që thyrësi krahës misionit e ti, duhet që ta ushtrejnë do një profesion tjetër, prej të cilit do të fiton të e, furnizimin e ti, do të fiton të idaren e ti, me përjaçtim nëse e, e, do të ishte nevoj, do të ishte kërkes, që ai dveqohaj vetëm për thyrje, atër kjo do të mund të mbuloj, si që do të përmendim edhe si tem diskutimi ndështat dveqanë, këtë uh, këtë gjëm. ë uh, ajo që është e rëndësishme këtu është që thirrse të paktën të mos e ndiej veten nënçmuar nëse punon në ndonjë punë tjetër. Për arsyesë së dërguarit të Allah, Allahut, Allahut uh, ë profetët alayhi sallam kanë që njerëz që kanë kanë punuar punë të ndrushme. ë uh, Idrisi alayhi salam ka qenë robasë, Davudi alayhi salam ka qenë farktar dhe shpëtimi është në pasimin e tyre. Ne do të përfitojmë edhe nga dërguarit tjerë me len Allahu xhelalu ala, por se për kë e kemi fjalën dhe kë do ta përmendim, do ta veçojmë, këtë do ta mësojmë në pjesën e dytë të kësaj leksionate. Ja ku këthyëm sërish të ndëruar dhe zërë dhe motra, për të vazhduar me thirjen e disa të dërguar vetë tjerë. Do të ndalemi të këhudi a lejhi sëra. Një dërguar i ja Allahët Gjellevala, i cili ishte i urdhruar të kumëton të fenët i fenë Allahët të kënjë popull të ranë, të kënjë popull të cilët ishën dhënë pas kësaj dë njajë, dhe me ndoni se nuk do të kënë fundë kur. Ishin kryeneqë, tiranë, përbozës, mohonin të vërtetën dhe përgënjështëronin atë, nërsa hudin Alehi Seram se i dërguar, e mohuan dhe nuk pranuan fene ti. Allahu Gjellewalan kur anë në famnartë në të regon se si hudin Alehi Seram se si kur shumica absolute e profetve nuk do të kënë fundë kur cerran në adhurimin për Zotin. Kjo është pika kryesore në, në të cilën thrasin të gjithë profetët, thrasin të gjithë dërguarit e Allahut. Allahu xhellahu ala na tregon se Nuh Hudi alayhi salam i u tha atyre alla ta'budu illa Allah inni khafu alaykum azabe yawmin jo adhim. O njerëz, unkam ardhur te kjo? Un pa kum tay një parim që ju të mos adhoroni asë kënd përveqe Allahut Gjellew Ala nga se nëse ju nuk do të bëni kështu unë kam frikë për ju për denimin në një dit të madhe pra hudi Alehi Seram se prioritetë prioritetëve në thyrin e ti e ka dhën thyrurit në besim kjo është thyrja kryesore për arsyë se gjdove për tjetër nëse nuk e ka besimin, është veprë e pa pranuar. Njerëzit mund punojnë vepra të shumta, mund të bëjnë të mira të shumta, por në rast se ju mungon besimi, që është themele, atëherë nuk kupton se ndërtesa e tyre, godina e tyre, është sikur të jetë ndërtuar mbi valë të detit. Pra, nuk ka ndonjë dobi nga ato vepra të cilat i kanë bërë. Andaj edhe të gjithë dërguarit e Allahut xhallahu teala janë fokusuar që në radhë të parë, po pëjtë të tyre të thrasim në besim. Besime është qëka. Pa besim, asgjë nuk ka vlerë. Andaj, hudi Alehi Seram, uh, ftesen e ti, misionen e ti, fenet e ti në radhë të parë e për qëndron, tek besime. E pasaj, Allahë gjelë le valen, kur anë në famnjarët në tregëm, se për të arritur të qëllëm, për të realizuar këtë synim të ti, këtë objektiv të ti, hudi a.s. kështë e përdorër edhe disa mjetët me cilat synon të në dërgjedsimin e tyre. Pra, si, si nuk e adhërojnë Allahum Gjellë Vala, kër Allahum Gjellë Vala, është aji cili i furnizanë ta, Allahum Gjellë Vala, është aji cili që në rrasë se ata dhëtë të adhëronin, dhëtë të madhëronin vëtëm atë nuk do t'i përshkruan në shok, nuk do t'a refuzon në adhërimin për të, Allahu Gjellewala do t'i fornizon të metmirat shumë ta. Kështëto, këllegjë zotit nuk vlejmë vetëm për popullin e ti, po vlejmë për gjithë. Allahu ka thëmë në Kur'an në famnard, wa ja qaumis t'aglëfiru rabbekum, thumë me tubu i lejë. Hudi i tha popullit vetë, o popullin e imë, kërkoni fali të këllahum, dhe pëndohuni të kë Yusiril samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrim. Tha popullim kërkoni falë tek Allahu dhe pendohuni. Allahu do t'ju beqatoi me shi. Dhe duke qenë se ata ishin njerëz që kishin fizik të zhvilluar, ishin fuqishëm, Nuh Hudi alayhi salam i tha se përveç sa mirsiem lëshimit të shi, Allahu do t'ju japë edhe fuqinë. Allahu do t'ju fisni kraj, do t'ju shtejë edhe fuqinë tuaj. Wala ta tawallu mujrimin dhe mos u ktheni ju, jo, mos ia ktheni shpinën kësaj si kriminal. Pra, nëse ju besoni, e i përgjigjeni ftesës së Allahut xhallalu 'ala, ju nuk do të tumbasni asgjë. Ju vetëm do të fitoni, do ta fitoni besimin Allahun xhallalu 'ala e krahas kësaj, Allahu do t'ju funizojë me me me shi që është simbolika e rinjali se jetës, pa uj nuk ka jetë, Allaho do t'ju fornizohi me atë, që është mërë nësishme në jetën në tuaj, e pasaj edhe atë me cilin ju të dëfrejhën e, shuhën e, atë me cilin keni dëshirë të dalohën e, fuqin, Allaho do t'u ajap edhe atë. Pra, ju nuk do t'u në basë një asgjë, mirë po fatke të seshtë popullit i refëzuan, populli ti ë sikur kishin krijuar një një një vet besim se e, atë që e kishin arritur nuk e kishin prej Zotit andaj Allahu xhallu ve alam edhe edhe i ndeshkoi ata ajo që ne si thirrës përfitojmë në fushën e thirrjes siam ka të bëjë në radh të parë me e, mësimin se në çfarë duhet fokusohet thirrja jonë së pari A duhet fokusohet në besim apo duhet fokusohet në gjëra të tjera? Sigurisht se besimi është pika e parë, është çështja e parë që duhet të trajtohet në në fushën e thirrjes së sam. E pastaj përveç kësaj ne perfitojmë një metodologji e cila është shumë e rëndësishme dhe e cila në realisht bota perëndimore ka arritur ta msojë dhe ta ta ta vënë në aplikim vetëm kohëve të fundit është kjo metodologjia e nxitjes dhe metodologjia e qortimit, kërcënimit. Ë Nuhu alayhi salam, eh, Hudi alayhi salam, më falni. Ë po i nxit për të besuar Allahun xhella wala, për t'ju përgjigjur fe sallah xhella wala me një shpërblim të madh. Allahu do t'ju dërgoj shi, Allahu do t'u ashtoj fuqin. Por po i kërcënin në anën tjetër se nëse nuk i përgjigjen, el la ta'budu ta illa Allah që ju të mësë a dhuroni askën përveqë Allahu Gjellewala inni e khafu alaikum a dhabe jo min a dhim unë vërtet kam frik për ju dënimin e një ditët të madhe pra në njërën anë inëzit nërse në anën tjetër nëse ata refuzojnë atërrua përkjton dënimin që do të kemë për Allahu Gjellewala dhe kjo sigurir se ka efektet e veta pasi që paracet një loj frenime për njeriu nga veprimet nga veprimet e pamatura. Do të vazhdojmë me një dërguar tjetër. Do të flasim për një profet që ka ardhur pas Hudit alayhis salam. Do të flasim për Salihun, një dërguar se në Allahu xhalleu ala e dërgoi tek Thamud. Dhe se te Allahu xhalleu ala për ta konfirmuar vërtetësinë misionit të tij i dhe dhe një mrekulli. Pobletin donë se Allahu Jelle Vala uh, iftoj në besim të pasër, po bliti i refuzuan, kërkuan që Allahu Jelle Vala të ju dërgon të një mrekulli. Allahu Jelle Vala u adha atë mrekulli përse ispravajnë në ta. Allahu ka thënë në Kur'anin fëmë lartë qëtë gjëtë këmë bejjënatun mërë Rabbikun. Juve si shkërkuat, ju ardhë er një argumën për zotit tuaj. Hadhihi në katullah. Zotit kështë e dërguar një devën, si mrekullim. Hadhihi në katullahi le kum aje. Ja, kjo është devëja që prej Allahut ka është si argumën për ju. Fë dharuha te kul fi arudillah, wala te mesuha bisu, fe jëkëhë dhe kumë athabun elim. Lëreni të qedhë, që u shëhet në tokën e Allahut dhe mos tentoni, mos guxoni, mos provoni që të bëni ndonjë të keqe për arsye se juve do t'ju godet një dënim i madh. Këta njerëz, këta mëkatar, ndonse pan me sytë e tyre përjetuan drejt për drejt të mrekullit Allahut xhalla wala, refuzuan madjeën byta ndeven. Për këtë shkak Allahu xhalla wala i ndeshkoi këta njerëz, i shkatroi këta njerëz. Ajo që ne muslimanët e marrim në simsim në kuadrë të thirjes islame, ka të bëj e para me e, mësimin që ne ti mësojmë njerëzit për të falendruar Allah në gjellewala për mirësit e dhena. Allahu në ka begatuar me mirësit e shumëta, në ka dhenë mirësit e shumëta, në ka fistinkruar me të mira që realisht nuk do të mund të nëmëranim kur andaj e, kjo gjë duhet të shërbej e, si mjet nga thyrësit për të vetë disuar dhe për të bërë më të ndërgjeshë shumë të thyrërit e dyta që është një mësim të jetë mërëndësi për thyrësit është se Allahu Gjellu Alam është gjithë një me ta Allahu e dërgoj këtë profetë Salihun a.s. Por edhe pse u balafëqua me problemet të shumëta, edhe pse poble ti e përgënjështruan e mëhuan, në fond fitorja i takon të kujt, i takon të salihut a rejtë siran. Kjo është regullë të cilinë Allahu e ka vendosër dhe i cilinë do të lejtë dirë në kiamet. Allahu ka thënë, këtë e balahu le ogili benën e në vërësuli. Allahu ka të sektuar se zotë dhe dërguarët ti do të triumfojnë pa tjetër. Kjo është lizja Allahu. Salihu alayhi salam në fund të fundit nga Dhnieu. Dhe ky është një një mësim shumë i madh dhe ajo që e përfitojmë nga jeta e këtij dërguari të Allahut xhelleu ala sinsem është se Allahu për ta vërtetuar, për të bindur njerëzit për vërtetësinë e misionit të dërguarve të tij, ndonjëherë ju ka dhënë edhe mrekulli. I ka dhënë Salihu alayhi salam mrekulli një devë dhe kjo është shumë e rëndësishme pasojë që shërbem për të bindur për të bindur njerëzit më më shumë. Dhe para se si ta përmbyllim këtë ligërat, atë me të cilën me të cilën do ta përfundojmë këtë ligërat ka të bëjë me një dërguar tjetër të Allahut xhallahu ala, me një dërguar prej të cilit vërtet mund të marrim mësime ndoshta shumë të rëndësishme për, për kohën tonë. Fjala është për Nipin e Ibrahimit Alehi Sëram, për lutin Alehi Sëram, djallin e vëllajt të Ibrahimit Alehi Sëram, i cëri shtje dërguar të një popull i shturur. Një popull i cëri kishin devijuar në aspektin moral. Një popull që për her të par në histori, aplikonin një form të shturur të mardhënje seksuale. Fjalla është për homoseksualizme, një popull të cilët Allahot Gjellewala për të larguar nga kjo dukurie shëmtuar u adërgoj këtë profet, Lutin a.s. Allahot në të regon në asjel dëtaje në Koran në famlartë nga jeta e ti, nga fjalet me të cilat ju kështë të drejtuar atyre e të të të të dhukrane më në lë alamin o të dharune ma khalakalekum rabukum min ezoajjikum bel antum kaumun adun, si që ditët lutëj a.s. Si po ju afroheni për dëfrim, për, për mardhënin seksuale, po ju afroheni meshkujve, ndërsa po e braktisni atë, që Allahue ka kryuar për ju, për të qëllim, si po ju afroheni meshkujve, ndërsa po e braktisni femrat, po e braktisni bashkësortet, ato që Allahue gjëllivale, që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që i ka kryuar që jo të gjeni prehjet e kënjerit tjetëri. Jo jeni një popull që të i kaloni ku fejtë, që e shkelli normalen. Jo jeni një popull që nuk keni nuk keni një, një, një, një veprim, nuk, nuk dini të bëni veprimet të, të matura. Pastaj, Allahus Gjellewalana të regon një tjetër element shumë të rëndësishmë që ka të bëj me, me thirin e këti dërguari, e që është qëllimi ose sësynimi i ti. Luti Alehi Seram, përderësa i fëton të për t'ju larguar këtyre e, dukurive të shëmtuara, këtyre traditave të shëmtuara, atyre u asë qëron në dhe qëllimin e ti, se aji për këtë pun nuk është i paguar nga dikosh, për këtë pun e, nuk arë si misionar tazëm i ndonjë një njeriu, i ndonjë filozofie të sektuar, përse ka arë si dërguar për Allahot Gjellewala, që nuk ka asë një dëshirë, asë një përfitim, asë një interes tjetër me përjashtim të interesit të lëzimit të tyre. Allahot ka thëmë duke përshkruar fjallët e ti, fëtë të kullaha wa ati unë, tja kene flikan Allahot dhe respektom një mua, ma es elukum alehi min e gjera, unë nuk përkërkojsh përblim materialë, e për ju. Ajo që ne të nderuar vëllezër dhe motra, përfitojmë nga rrëfimi, nga historia, nga biografia, nga historia e Lutit alayhis salam në radhë të parë ka të bëjë me vetë disimin e thersve për trajtimin e dukurive të cilat janë më të theksuara në në shoqëri. Pra, ta zëm nëse sot shoqëria jon vuan nga dukuria e drogës, nga dukuria e homoseksualizmit, nga dukuria e e e e e shkafit agrën. Pra, ta zëm nëse populli ynë sot vuan nga dukuri të shumta. Ë, ka dukuri që janë tepër shqetësuese, por edhe të tjera dukuri që janë për tu trajtuar, por nuk janë në atë nivel shqetësimi sa ato para. Ta zëm dukuria konsumimit të duhanit dhe dukuria e konsumimit të lëndëve narkotike. Atë nuk do të ishte e e, e du, nuk do të ishte zgjidhje e duhur, sikur thirrse si të merrem të merrem me me, me dukurinë e duhanit, ndërsa tani ashkalonte dukurinë e e, e, e lëndëve narkotike, e konsumimit të lëndëve narkotike. Allahu xhallahu ala po na tregon se sigurisht në kohën e, e lutit alayhis salam ka pasur edhe dukuri të tjera porse luti është marrë me atë që ka qen më shqetësuesja, ë është marrë me atë që ka patur pasojat më të mëdha për shoqrinë, andaj ky duhet të jetë një një mësim për për tërësit. Tjetra që ka të bëjë shumë me rëndësi është se thirrja jon duhet të bazohet përvecjërash, pra duhet të orientohet, duhet të përqendrohet edhe në moral. Islami është një fe e cila ka tri elemente kryesore ka besimin, ka ligjin dhe ka moralin. Dhe thirja i sa me për të qenë komplete, për të kryrë me e, e, në formë komplete misionen e saj, do mëse duhet të thretë përveç besimit, përveç kryrës se obligimin fetare, duhet të thretë edhe në moral, nga se si që edini, e, morali, etika, edukata, është shpirëti i fejës. Këto gjëra, nuk do të kishin në do një rëndësi, besimi dhe, dhe, dhe kryrë e arritive e fetare, nuk do të kishin në rëndësi, nuk do të kishin në do një përfitim, njeri nuk do të kishin në do një përfitim për e tyre, në ras se mësimet e tyre nuk zbërthejën në, në praktiken tonë. Zbërthimi këtyre mësimeve në nënkupton pikrisht moralin. Nga këtu Muhameda al-Esa ato selam për një grua e cila uh, falej a gjëron të jep të lëmosh mirpo i shqetësonte njerëzit me gjuhën e saj tha se është në zjarr për arsye se këto obligime, këto këto pjesë të fesë nuk kanë reflektuar edhe në traditën e saj, edhe në sjelljen e saj, edhe edhe në veprimet e saj. Kjo ishte në pika të të shkurtra sa i përket tërë historisë së thirrjes. Filluam me disa të dërguar të Allah xhallahu taala ndërsa në ligjëratën e vim do të vazhdojmë prapë me dërguar tjerë të dëgëdur dhe siç ju kemi paralajmëruar meleen allahut xhelal wela do të bëjmë fjalë në ligjërata të tjera për ulul azmin për pesë profetët e dalluar që siç kemi kemi premtuar për Muhammeden aleyhi salatu wasalam si një prej këtyre dërguarve të allahut xhelal wela do të uh, mbajnë një legjerat ekstazive. Derë në takimin ton të radhës, ju lëmë për kujdesin Allah. Mirë të kofshim. Sëra maraikum.